alosokoa eh, guralosokoa garena ez. Alosoko hentzia dela ezkarra nola hitzketu. Bueno, ba ondetorriak izan urteoze eta salerian eta salerian bakarrak, mono motorriak aloso espero kutu taldea izenean eta europenak izenean, eh. E... Zerbait hasten dugu gaur. Isenek nier di gutu bastarretik. Leiko Baia zi mastar sut e gozelako eh. <risa> <risa> pues, eta, igual, benen ikitzen danez eta matematike izan dau. Horetik hitzaldi bat bilgon deitut ere igual 3 4 pertsona barik da. Eta hemen dago bareko modu. Eh? Entzean eskarrak etorkeratik, bilpoi, eskarrak baita be maikoari eta berriz integrarese nidela, eta ezlariak, laslea, bilak baur jokoa direla, eh? Eta bueno, dizuko iko. Neira da beste dire, eta dut utuet, eh? Hone igual izena bara ibaiakutza. Andoni Olaria eta edor ta, dibek, eh? Zeuna hau gitsu berbera eh, mailingu moduan planteatuta dau. Eta horregatik, Nikolako e, intentzioa in da Nikolako sarrera bat egitea, mm. gero e, oinarriolako batekin e, andonigitza ematea, eta e, bukatzeko edortari, eta gero guztiok emandako e, diskurtsoa modu batera dobestera lotzea e, albada, polako e, ondori bat zutateratzea, eta gero basuei hitza ematea. Eta orduan, azteko, eh ni sarrera honekin nik uste eh itzaldiaren edo mailenguruaren izenburuarekin iz, iz, izen berarekin eh erras ulertual dela gitura zer planteatu nahi izango dugun oda hiru ardatz jarri ditugu ez bat da eraikuntza e, historia eta literatura hiru ardatz horiek e, euskal nortasunaren inguruan nola e, eragiten duten ulertzeko Orduan, eh, andonik hitz egingo digu eh historiaz, edortak hitze eingo digo literaturaz eta eta zeh atago, ba, literatura dago balikatura eta ze leku izan duen, izan ez duen eta e, euskal literaturaren historian eta bat. Eta orduan nik sarrera bezala egiten saiatuko naizena da e, bi eh bi tekstutzent hauek e, kontekstu berean jartzea. Zelan Ba, oinarri oñarrizko ezaugarri bat hartuta, ez? Hau da, eta orain esan dudan bezala, biak testuak direla Eztak ite, hau... Biak te, testuak direla, ez? Biak oinarritzen direla hitzean Eta orduan, e, nik hartu nahi duen orain, eta labur-labur esateko e, izango da, batez ez ere hitzean e, oinarritzen diren bi diskurso hauek ze ezaugarriko mundituzten Eta nola horrek eragiten duen identitatearen eraikuntzan eta eta euskalduntasmoaren eraikuntzan bertan. Eta horretarako erabiltzen dut batezbe la referentziak emateko, mateko eta esun zure referencia zalea, bueno, ideiak ketan bai baina hoskoan hobe ezartzea, baina batez ere e, kritika marxistatik joko dut e, literaturaren teoria eta literaturaren filosofiaren ninguen eh e, e, eaitzen Orduan, hasteko esan dugu hitzan oinarritzen direla biak eta ze bi ezaugarri e, ematen zezki bi diskursoei, ez? Yes? Ba, batetik eta e, hemen espibak autore batena aifuea irakurtuko dut ezagutzeko ikusteko nola planteaitu izan den historia kasu honetan. Eta esaten du: Una historiografia europea hegemónica del siglo XIX designaba los archivos como depósitos de hechos. da, Gertaerak y yo proponía en cambio, que había que someterlos a una lectura Hor, ikusten dugun lehenengo eh, gatazkada Gertaerak ea maiuskulaz palantea atualdiren edo Gertaera horiek irakurri egiten dire Jose eh, Gabilondok historiari baino eh, literaturari egiten dio referentzia eta hitz egiten du realizatean indiako autore batez baina eh, errez bugan atualko dugu eta aipuak holandino. Ruzdi eta idazlea lartur lart edo arte hutsaren mendebaldeko ideologia modernistan hartzen ar, du babez. Alegia, mendebaldeko imperialismoaren ideologia estetikoan gerizatzen da. Ideologia horrek tradizio literaria hau ukatzen dio indiari. Izan ere, interes gabeko artea kolonialismoaren ondorioz kapitalismoa metatzen den metropolietan gerta daiteke bakarrik merkatu horiei kontra jarririk artea eta literatura puruak edo utxak dira solik. subjektu burguesak, merkataritza ezak, kultura bezala experimenta desakeenean alegia ruiz diri, literatura utxa irastea e, baimentzen diona, indiako historia politika eta ekonomia postkolonialetik bereiz eta goen literatura imperialista da Luzesa marjo joan denau berez E, bi haipo huetatik nik hartu nahi dudan ideia bat da eta da bain literatura eta bai historia bain muturro posatutan jartzen bat dira ere ezagari bera ematen zaila izkuntzaren ikuspegitik. hau da hizkuntza hori or, isolatuta dago alde batetik historiaren kasuan egia absolutuak planteatzen dituelako, hau horrela gertatu da Eta literaturaren e, kasuan beste muturrera dualako, hau fikzio hutsa da. Honek ez dauka errealitatearekin erlaziorik. Hau da, e, kritika marxista e, ja, e, e, esan daiteke, erabak desideologizatu egiten direla bi eh Orduan, nik proposatzen duenak eh kasu honetan kontrako bidea egita da. Hau da, gohasen ulertzen eta hori plantatzen du, du, e, dute kritika marxistan, goazen ulertzen, hitza bera ideologiaren e, erdi-erdian dagoela. Hau da, ez dagoela hitzik ideologiarik gabe, ez da ideologiarik itzik gabe. Orduan, zer gertatzen da, itza e, ideologiaren zentru bada, itza onarrituko dela e, erlazioan, erlazioan hartuko duela esan haia, itza gizartearen produktu izango dela eta eta gizartearen produktu hori ondorio ideologiko izango dela orduan azken finean historia egiten dugunean edo literatura egiten dugunean e, ukatu ezin duguna da e, historia hizpintza klasikoak edo literatura hizpintza klasiko planteatzen dutena, hau da isolatuta iz gertzea Hola, ikuspegia beste bat izan beharko litzateke. Orduan zein da galdera? Galdera iz, iz, iz e, izango litzateke. Bai historiak edo bai literaturak eh desideologizatuta planteatzen di, di, dizkiguten edo natural gisa ematen dizkiguten ezaugarriak zeintzuk dira? Oda erlazionera erakitzen bagara ulertu berduguna hori da. Historiak eta literaturak eraiki egiten gaitu gurekin ere erlazion gaudelako, gu guztiok erlazion gaudelako, hitza guk erabiltzen dugulako. Orduan, behin hitzari, literaturari, historiari, bere, e, bere bakar dadea edo erlazio ez e, aspektu apurtzen dugunean, pausu gehiago emateko gehi gara. Eta orduan, ulertuko dugu, orain arteko historiak eta orain arteko literaturak gugeu eraiki gaituela. Baina ez horrelako e, utxaltasun batekin bezik eta ideologia, konkretu bat edo batzuen bitartez, hori dagolako itzaren zentruan. Urduan, nik ja labur-laburra ez dakitzen baden bora, no, baina ikuste baietz. La, e, la, labur-laburra esateko irua dibide mango dituz, Euskal literaturaren istorien hasiera hizatik aurkitzen ditugunak eta 21. Da mendera ekartzen gaituzterak ikusteko nola ideologia jakin batzek e e ekarri gaituen ona eta eraikitzen gaituen. Orduan, Oyenartek 17. E, mendean idatzi zuen Notizio triuskoki Euskonia eliburuan e, e, e bat egiten dio Espainiak Espainiako Espainiako imperioan zeuen historialari bati. Oda, historia eraikitzen zuen era objektiboan Eh, Mérula, deizen sen historia horre eta aipu susen batartzen du eta esaten du horrela Hau da, hollenartek eh, batu suen Mérularen haipu susena Solo los vizcaínos conservan hasta hoy su, su lenguaje grosero y bárbaro, y que no recibe elegancia y es muy diferente de los demás y el más antiguo de España y común antiguamente de toda ella, según algunos lo sienten y se dice que toda España usó de la lengua vizcaína antes que en estas provincias entrasen las armas de los romanos y me gustan de una vi discurso que era bateco e guía de esa planta ahora hoy en arte historia guía bateca esa tendo en historia en esa anda de agones o nartu egiten du euskal herria euskal herri Erririk eta zarrena dela Baina noski, horrek eta da Onartzea Euskalduna herri barbaroa dela Noski, e, eurik plant, e, bera plantatzen duena da Barbarotasun horren orre, kontra Egin behar dela, baina lehenengo Bauzu eginda dago, hau da, nik egia hori Onartzen dut, egia hori objektiboa da Egia hori igiezinada Horto duan, guazen egia horren e, Kontra egitera e, Beran duago, asularren Geron, ikusten duguna e, Da, zarreran, aipu hau Selineuskera eta beste hizkuntzak diferent bait dira. ez esta es antik segitzen gaisuago dela euskera. Aitzitik badirudi esen beste hizkuntza eta lengoia komun guztiak bata bestearekin naziak direla, baina euskera bere lenbizikoa e astean eta garbitasunan dagoela. Berrir ikusten dugu Merulak egia bezela planteatu zuena e, Espainiaren imperioa egitzeko berrir ikusten dugu berridazitza. Hau da, euskera Eh, ez da idazten, ez idaztea da parbarotasun horren lehenengo saugarria, baina berriro e, e, e, egia hori berformulatzeko behar ikusten du ez da idazten eus, e, e, euskalduna berezko fededuna delako, baina hor ikusten dituguna dira ezarritako egien berri berriro esentzia bilakatu nahian eta Honekin, hogeita garren mendera heldu al gara, diskurtso berdin honekin, eta adibidez, bat, firmen uri beren e, bilogon Nibior Bilbao eleberri famatuan, arteta, ez dakit ya zuen, arteta e, jartena euskal heredu barri bezela. Mm -hmm. Eta zentan du, arteta pintore e, maitatu izan zen bizian, badoreak, nacionalistek eta sozialistek ongi ikusia. Gerraz nekatutan e, zegoela azaldu zuen, berak nahiago zuela familiarekin bildu eta e, eta Mexikoara erbeste Arte baino, nahiago izan zuen bizitza, gerokoan e, gogoratu izatea baino gurago familiarekin bizitzea askoria e, akatzai iruditu zailo e, artetaren aukera ikusten, dugun, ikusten duguna berriro da Euskaldunaren eredua dela idazten edo kasuenetan margotzen ez duen Euskalduna ideologia albogatera usten duen Euskalduna berezkotzat ematen dituena Hor duan, amazekarren e, mendetik, hau da, Espainiarri Imperioaren erikuntzatik, eta Euskaldunak orpa, e, pa, e, parte hartu zuen bezala, Euskalduna bide jakin batetik eraikida, e, diskurtso jakin bat egia absolu ludu esala esarrita, eta etengabe berri datzita, eta hor duan, horri erantzuteko e, tresna esala, nik proposatzen duena, e, e, or orain arte esan duan ez? Ulertzea, ez dagoela hitza ideologiarik gabe, eta itza erlazioan ere ikitzen dela etengabe. Eta horrek emango digu orain arte, e, e, aipatu dituen diskurtsoak, berri ulertzea. Hau da, e, m, e, merulak planteatu zuen diskurtsoa egia bezala ikartza edo horren berri dasketa, e, orain daukagun berri dasketa, egia bezala planteatzeak, arazo gehiago dakartza kartza, egia hori, zalantzan jartzea baina. Eta orduan, E, ikusen dugunez, literaturan eta historian hori horrela planteatu denez, ba, andonik e, itzen dugu historias, eta dortak itzen dugu literaturas. Bueno, ba, nire ez da bai da bai da historia, eta sehazki da historia egiteko molde baten kritika, eta lehen egite bain izan barudut, ba, ni historiara bia ez naiz, filosofian izentzia tornaiz, eta orduan, gai honen gainean eh san desak eden makarra egin desak eden da, da, da historiaren eta filosofia burua, ez? Histe da pista bat euzur eh, Orduan hortik abiatuta saiatuko naiz argitzen eh, galdera baten inguruan eh itxe, eningudu, talba, historia, ez? Orduan lehenengotabeina argi geratu dadila dela duala ingur historiarak kritika bat, soilan kontrakoa, hori berar furdoa baita, baizik eta historiaren erabilpen politikoaren kontrako kritika Eta burrezalda. Orduan, e, simple esateko, kritikatzen dudana da, historia erabiltzen dela, eta dero jango naiztatu konkretutara, justifikazio politiko politikorako. Hau da, justifikazio eta eta gauza gehiagotarako erabiltzen da historiago regun, ez? Adibidez, zehazteko sinten zudiektu politikoa, hurerrian, Iaruzkadea herria den, erona farroa den, pero bascongada, creo que lakoa ero herri honen etorkizuna berden, ba zen joan joan den, erabakitzeko ba horrela historia erabiltzen da eta baita ere herri honen nairen bat ba e, justificatzeko, ala independetziarena edo dependentziarena ba historiaren iragurbeta bat erabiltzen da. Orduan historiaren e, erabilpen honi egiten kritikan berdin berdin jarri daitezke folklorea eta Historia, landu, kendu eta folklorea eta arraza eta kritikak berdin baliolu, ez? Eta adibide bat, ba barago e, euskera askotan ezaten da diskuntza ez, zarrrena da eta beraz zaindu egin da da eta beraz, bueno, horriek ondorio politikoa ateratzen dira, horregunta gaiu horretan e, aurkitzen da ez historia justifikazio politiko bezala erabiltzeko ba laia. Orduan oraina edo er oraineko nahibat ziegistatzeko erabiltzen da historiako nazakariren bat er, historiaren interpretazio bat. Orduan gailan e, sartu aurretik saiak tipo naiz labur labur egiten i, esan izan da ere histori, gure historiarekin daukagun lehenengo problema dela ez dugula osondo ezagutzen, ota hori itortu bar da eta nika bai, itortu Gure historia beti baltasen da Espainia hanbiaren e, historiaren barnean baestelares da historia oficiala Japonean. Ta hori esnaz ulatzuko den 91. Beraz, gure herria badu da historia, de gure historia interpretatzeko eskubiderosoa, hori azpimarratu berda. Herri batek bezala, ba, adauka, e individu batek bezala beharra dauka bere historia interpretatzeko. Eta e, azpimarratuko du da ideia hori izango da, indibidu batek herri batek bezala bere e, osasunerako historia baldintzetako bat den bezala ahantzura ere galderizatuko e, baina. Orduan, problema da, historia, e, tresna bat izatezik, irabana interpretatzeko tresna, ero, jakintza bat izatezik, bihurtzen denean proiektu politikoak justifikatzeko gerra tresna bat. Eta hori gertatu da, ba, tresna izatezik, gure harrian, eriaketu dela tresna, mayuskulas. Orduan, e, beste tresnazko aspiratu izan ditu, eta eta hori obrera gozaztuko dut. Orduan, gaian eh, sartzeko, ehingo gana da, lagurpen txiki bat, historienen filosofiatik, eh, Nietzsche eta Popperren laguntzak oso, oso lagun eta gero zatea ere, bueno, gaian eh, nahi duenak sakonki sartu, ba Jose duela, josea surmen diren, gortz gaiztere duela irur, katera zuen digurua, hori eh, dela gokiena, sakonean sa, sa sartzeko. Orduan, historiaren, eh, filosofiaren lagurpen txiki bat egiteko, eh, Nietzsche errekin abiatuz, mitxe badauk liburu bat ez da infamatua sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida eta ahora orkesten ditu historialariak e, iri bezala ezi, e, erizainiak bezala zendagileak e, beharrean gizartean e, gaixotasun sortzaio bezala orduan horren e, kontra erot zendagile sozial bezala orkesten du filósofa anti-historisista edo kritikoa Orduan, filosofia da, medizina, berezat, historiak, historikismoaren aurka eta erose hartuko dut, historikismo hori gure herria nola amaten den. Orduan, begaren zat, historiak da, zientzia teoriko bat, matematika eta eh, matematika bezala, behiz, praktikoa da. Orduan, nitseren ustez, eh, bizitzak ezagutza dominatu behar du, eta orain nix esplikatuko dut zerren. Hau da, historia eramaten du plano praktikora. da. Historiaren hausia ez da, ezagutzaaren hausia, bezik Bizitzarena. Bizitzara subordinatuta dago historiaren ezagutza. Orduan, bizitzarako, gure orainerako, izango dituen implikazio sarduratu behar da historiaren e, ikerketa. Orduan, initzek asku marratzen du e, historiaren eta memoriaren garrantzia, gizakia gizakia gizakidez alabilakatzeko, ba, e, historia jakin e, behar du, memoria da dorko eguna inditzeko balintza, Hori, dorko egunaren zuloan ezberatzeko, ez? Orduan, beharri zanba da historia. Baina beharri zanba delako eh, askotan bihurtzen da risku bat, eta gizartea eh, bateatu egiten du tradizionalismoan adibidez. Orduan, hori eh, menaren baldintza, mitzeren ustez, ahans durala, ez nahi gotearen abaloa bezala, ez? Da lagur esateko, atzoa, egin batean hastu gabe ezin gaitezkepizik gaur. Orduan eh, aldi berean izan da historikoa eta historikoa mitzaren ustez kultura baten edo individuaten osasunerako. Orduan esei herrik ez du askat berazkatasuna lortuko horrela. Aldartea historiko baten eros badu pentsatzen bere borroja. Eta orduan horren eh, ba kontra mitzek ikusten du fenomeno historiko bat edo gertaera historiko bat zientifikoki ikartua izan dena Ba, idiotza dela, de, de, fenomeno bizigabea dela eta ez diola mugimendurik ekartzen dizitza du. Orduan itxek, eh, abia puntu berezik orti kritikatzen du historikismoa. Sientzia historikoaren objetivitate pretentzioa kritikatzen du, eskutatu eh, egiten duelako objetiboa historiarekin uniorrez dela, baizik eta interes batzuekin goazela irakurtzea da historiak. Orduan itxek, proposatzen du, sientzia razional horren gainetik, ba, sientiaren artea, ero, bueno. Eta labur, labur, honekin minpatzeko Popperrek eh, Popperre bienan jaioan iratzen da bian, historizismaren kontra ere iratzen da daukaliguru bat. Eta eh, azpik marratzen duena da historizismoa dela eh, historia, ero historiako gerta erak eta gaur egun, daukagun erabaki beharraren arteko eten horretan erabaki beharrean gaude ba, Ni la naturaleza ni la historia pueden decirnos lo que debemos hacer. Los hechos, ya sean de la naturaleza o de la historia, no pueden decidir por nosotros. El historicismo no es más que una de las muchas tentativas de superar ese dualismo, hechos y decisiones. Nace del temor que nos produce la comprensión de que en última instancia toda la responsabilidad recae incluso sobre nosotros. Supone que podemos cosechar allí donde no hemos sembrado. Trata de desplazar nuestra responsabilidad hacia la historia. Hori, sociedad abierta sus enemigos, klásikoak egipizu lirugu nahi denagutsi. Orduan lagurrean, historicismo alitzateke, guk herrealitatearekin dugun erantzukizuna historia da desplazatzeko zaiakera da. Orduan, norain, gure herriko herrealitate konkretura joateko, e, orain godu goi hausia, eta esan behar dut, ba Euskal Herrian, badagoela, historia ulertzeko modu hori, ez? Kritikatu dugan bi autore horiekin loturatu zen adokara. Eta zan daitek, historia ulertzeko era hori dela kateatzailea. Eta, eta esplikatuko duz abaiti den kateatzailea. Kateatzailea da izan. Gure gorondatea orainekoa iraganera, iraganera kakeatzen duen dago. Eta bi, ba, norberak interpretatzen duen iraganera kakeatzen delako Eta horba daudeain bat interpretazio. Ordua, ze, nahi du kartea zendela iraganera. Eta azalduko dut, eta adibide jarriko ditutenok denok esagutzen ditugunak. Eh? Badaude gure herrian, bat, di historizismo mota bat litzateke nabarrista. Eta besta litzateke sabinista. Eta nabarrista hartuko dut bakarrik. E, Nabarristaren baitan delbekeen interpretazio. Bat litzateke nabarrista espainolista, delburgo da esponente nagusiena, Eta Delburgok esaten duena da argia. Nafarroa Espainia da, historiak horrela esaten digulako. Eta beraz, historian Espainiarekin izan dituen lotura kukusia, Espainia da eta Espainia izatea jarritu bardu hori Eta horrela esaten du e eh, Basko sin Navarro la historia de España libroko hitzaurrean, esatu da Basko sin Navarro en la historia de España y son ellos mismos historia de España. Eta hortaz ondorioztatzen da historikoki horrela delako Euskal Herria ez hasizitzen historia nioiz esistituz dedako. Eta euskal eta nabarren arteko lotura historikoa, mito txar batenez, beri ditziz, orduan nahi, gaur egun gobatasuna ez da zilei. Beraz, historia erabiltzen da, zentzu kateatzaile batean. Eta hemen, azpilmarotu nahi duena da, ez da zaila da inporta, gugo e, dionak esurra, ero esure maiz pagarria den, ero ez? Eta ez? eskema. Historia nola erabiltzen duen. Bigarren e, e, historia interpretatzeko ere, hitzateke, navarrista, estatala, denok ezagutzen dugu, Nafarroaren independentzia eskatuko lukeena, eta Nafarroaz urertzenak gaur egun euskal herria. Orduan historia nabarrista honek egiten du bestearen prozedura berbera. Nafarroa euskal herria da historia tala esaten digulako, eta historikoki horrela izan delako, eta peinola azke izan zelako. Orduan hor datu jausia, Nafarro Eskari herria da historiak esaten digulako eta askea izan behar da, lehin baten askea izan zelako erreinu batekin. Eta baita ere gure herriaren izena Nafarroa da, ba bere garaian Nafarro izan zelako gure estatuaren izena. Eta beraz gure borondatea historiak ateratu egiten du, gure borondatearen gainetik historia dela oditzen du. Zer garen eta zer izan bar garen. Orduan berria zimartzeko eztabaida hemen ez da Eh, historiaren interpretazio bat faltxua dela eta besta egia eta hori zei batean interesatzen eta segura ezken hongau den gehienok historia nabarriztarekin bat egiten dugu bineabardura, eta bueno, on, onartzen dugu historia interpretazio bat dela hori ektibitatea historia den terrenman ez dagoela, baina bueno, hori ez da eztabaida. da eta kritikatzen historiaren erabiltzen politikoa Orduan, historia nabarrista batak zeinbesteak egiten du historiaren interpretazio batetik abiatuta gure borondatea aspiratu eta borondatearen gainetik esarri. Orduan, hasieran plantatu dudan galderara itzuliz, zertarako historia da? Ba, e, Historiak eh aurreko balio du, hau da historiaren interpretazioa egiteko. Baina hitzecos aurrera plantatzen dugunean, e, ez du funtzionatzen egungo naia ero zapaldu sapalu egiten du. Eta adibide ezaginkoen da den ero adibidea hartzeko ni adoptatua izan naiz demagun historiak aurreko atzera baliodi nireita biologikoa zeinen jakiteko, ez? Baina historiak edite esaten diraita gaur egun aita biologiko hori izan da berenik. Hau daiz historia baldin, istoriak baldintzatua nago, baina historia aldatu nesake hau da. Istoriak baldintzatua baina istoriara Beraz, zer nagozaten historia horriei uko imasaieni? Ez, e, eskema ari, historiaren nabitben politiko ari. Orduan, e, zer ere du historia nagarrista hone. nire ustez? E, Azi eran izan da, e, erantzun bat historia nagarrista espainolaren kontrakoa, beharrezkoa. Ba, Kontua da azkenean, ba, gure borondatea aralotuta beratu dela ez? imperioaren eskeamara lotuta, orduan nire uste hortik ere askatu barbarar herri askatzen jarraitzeko baditu adibideak bideak eh, azken aldian eh, Montenegro 2006-an, Mituania 2009-an, Kosovo askatu egin direnak eta ez dutenak erabili bili historiaren negitimazioa eh, independentzia nahiak justifikatzeko, edo beraien eh, uruei izendatzen Eta ez da ez dutelako historia bat izan, edo... Ez dutela aurretik ez dut gizan. Orduan, suertatzen problema bat, eta, beratu baina da. Oin dira. Zeretuko maiz, problema bat, historialaren ekin, ero egiten den kritika bat da. Orduan, nola definitzen dugu subietu politikoa? Esbaldin badaukagu historia. Hau da, zerraiz Euskal Herria subietu politikoa eta da araba, erotu tera, erotu tera, erotu tera, erotu tera. Ez dut eskubide berbera denek. Hau da, hau izaten da jesio bat, maiz ez? Orduan erantzuteko, tutera itniko dugu. Teoria mailan egiten den objetu bat teoria mailan da. Orduan teoria mailan, bale, eskubi osoa du izateko. Problema da errealitatean, eh, eraikuntza politiko batek beterartutela errealitateko galdintza materializatzeko. Orduan, tutera teoria mailan eskubide berbera du, baina errealitatean ez ez titularako erremedioko galdintza betezen. Kasu honetan, ba, masa bat, egitura herri errikontzientzia, borondatea, presio diplomatikoa o sujeto politiko bezala onartoa izatea... Hau da, eskubide osoan nik ere badute munduko pilotari izateko, baina maiz ditu betezen errealitatean baldintzak. Orduan, obiexio hori teoria mailan egiten da, eta daukan problema da e, teoría mailan eskubidea izateak ez du errealitatea egiten. Artu behar dena errealitateko baldintzak artu behar dira pontuan, eta errealitateko baldintzak betetzen dituen eraikuntza da, daure egun Euskal Herria, guk e, horrela eraiki dugulako. Orduan, eskubi, e, argumento honen daukan akatsa da, entxatzen duela teoria maila balio duen e, soluzio batek erradiketan ere balio bat duela ez. Eta teoriako balintzak ez dira erradiketan enberdin. Eraz, hori e, subietu politika Euskal Herria da, horrela eraiki zen dugulako, eta ez historia noiz baite, e, sespirrek edo, no sespirren gafarra zen zuen, baina, Biktor Rugo euskal herria irabitizuelako, ero no, euskal herria da horrelea bakitzen dugulako, neseta historia batetik etorri. Orduan, hau alde batera utziz, historiaren ordez, ero historia maiuskulas, historia horren ordez zer eh, planteatu daiteke. Planteatzen dena da, historia horretzeko moduak kateratzaia dela, subordinatu egiten du, gaur agungo izaktaren borondatea. E, e, txaiak behartzen gaitu eskema horietan jolastera, Eta, ez da bai da, ba, zehazten dute, ba, ori, mapa batera, mapa autopatu dugu, ero, liburonek esaten du horrela zela, eta beraz, horrela izan behar da. Eta, galdera, egin daitezke, ez? Hau da, bilatzen badugu sortxiron garren urteko mapa bat, non, leon ere agertzen den euskal herrian, ze dori dauzka horrek leon gaur egun. Absurdua planteatza, ez? Ero, ero Prusia harrek askizateko eskubi daga dute? Naizbait, estatu izan zutelako. Absurdua, ez? Ba, Hori, historiara goz justifikatzera ba, gure proleto politikoak eta hori da salatzen dagoena. Eta josia zurmen dik balauka Euskaldunak eta Espainoalaken diguruko pasarte batean, bi beti aztu egiten zaigu Euskaldun, Euskaldunain ere augurra ematen digun pasarte irakurtza, irakurriko dut. Euskaldunek sekula Nafarroako erregirei, eta forurik, eta demokraziarik, eta gernikako arbolarik eta karriizmonik izan ezbalute ere, zer? Euskaldunek Najarroko resuma eta foruak eta demokrazia eta beste loria handiazko izan ere zer orain eta hemen bizi gara goaz iragan aldidea etorkizunera goaz. Beraz, ondorioa da Euskal Herriak ez duela iragan hobea behar, eta etorkizuna behar du, eta askotan e, iruditzen zait, historia hau e, irazten dela iragan hobe bat kontatzeko gure, gure buruaz. Ez? Eta askotan ere hastu, historia kontatzeko modu honek, e, interes batzu ekin ehaztu eztu egiten dituela ba, elementu txarra txarrak, molesta direnak. Hau da, ukeste mali gure historia, e, estatu errengu galduaren historia eta horre iperreskurazetu historia bezala, ba, horre lotzen ez diren gerta erak ba, alboratu behar eta berdin-berdin Espainiak e, kontatzen duenean e, gure historia izan dela etengade Espainiaren barruan borondatez egotekoa. Nik uste topatu da egitezkela, gerta bi aldeetarako eta kontuaz da hori ez. Orduan, apunte hori eginda, e, subiektu politiko euskalduna aspiratu egiten da historia bi mota bian gatik. Hau da, bede aspiratua dago. Eta alternativa zein da, ba, historia ez erabiltza modukata zailean Hau da, argumento politikoak, ekonomikoak, e, historikoak, Eh, barurantz erabiltzen dituguna gure independenzialako bolondatea indartzeko gure kolektiboa indartzeko baina ez bolondatea gateratzeko orduan argumentuak relatiboki erabiltzen dira eta mitxerekin denesan duan bezala ezagutza aurre, argumentu horiek bizitzaren zerbitzura daude aurra gure independentzia nahi era. eta ez alderantziz orduan bukatzeko beraz <coughs> problema tortzen da hori, tresna horietako bat historia izkunza Arraza, bueno, arraza ez dut dagoeneko argumentua deni, baina historia eh, tresna absoluto bihortzen denean. Eta hori denean gure argumentoan handia eta hortik gira kortzen ditugunan beste tresna guztiak. Eta beraz, eh, herri euskaldunan en existentzia, en existentzianen demostrazioa, ez dator, ez historiatik, ez, ez bere tradizio eroportloretik, ez bere lurraldetik, baizik eta nik gauza zik batetik, bere kontzintziatik, eta bere askizateko golondatetik. Eta borondate horretatik erakitzen duan zuzen euskalde herria eta nazioaz. Orduan den esan bezala etxaiak gartzen gaitu, bere eskemetan jolazten, hori anexioa izan zen, ezen izan, jakin aurre ere balagoela terreno bat e, borrokatu beharrekoa, baina horrek ez dauzkala ondorioak gaur egungo regoera politikora, historiaren atelako argumento politiko bat, azke izateko. Orduan, azken finean, ja bukatzeko, Daue, da problema da, eia da identitatea definitzeko problema eta hor guzten da gaur egunean ere sematik itsaldi dauden euskal identitatearen inguruan, eta subjektu politikoa definitzeko orduan eta horregatik jotzen dugu historiara. Esan nahi dut, Espainiak ere naiz eta estatu bat izan badiduki .5 bat dela bere identitateaz eta ziur e, si egoteko, baina ikusten da ez eta horregatik e, etengabeako bonbardaketa ba Espania orain ateratzen dute Eh, sofia eta da pizka bat bere imaginario baten gabe eraikitzen dagoen da Eta Frantzia berdin-berdin duela uzte pare bat egin du eh, etabaira bat ia serden frantses izatea. Holda, naiz eta estatu bat izan horrek ere ez du bermatzen e, eraikuntza hori finkatuko denik eta tenga bezikatu badar da. Eta nikuzte historia modu honetan erabiltzearen arrazoia dela in zuzen ez dagoela xerfinkorik eta nazioa, nazioa ez dago lengizpiderik ez historiak es ez, ez dibu ematen etengabe eraiki eraiki berdugu eta horretara dator historiaren erabiltzea hau Orduan nik historia lotzaile horren ordez ba, etengabeko eraikuntza edo askatasunetik iko luke eta eta historia erabiltzen nuke, ba dagokian lekuan iragan interpretatzeko eta iraganeko akatsak es errepikatzeko baina ez gaur egungo mundatea aspiratzeko eta, Euskarrik haspununik baiak. Bueno, egin dugu orduan e, historiarko lehenengo paus hori. Nik e, nire gubintzatikusik dut akiak uri artean, eragipuzko du gero e, noladoan, baina orain e, edorta. Mm. sukartu literaturaren ari bai. Babelen e, izan nintzen lehen lehengoan oso gaztean nintzen. Eta bidaia oso luzei enzitzaita laburtu egingo dut bidaia iritzi nintzenean, babel itsassoaren harttzean zegoen. Eta gora eta gora eta gora joian. Ofizio bakoitzekoak berrizkuntzan hizkuntzan hitz egiten zuen. Iparraldeko marinelek iparraldeko hizkuntza, Hegoaldeko marinelek hegoaldeko hizkuntzan, Arotzek, arotzen hizkuntzan. Albateroak animaliar zaintzen zituen albaiteren hizkuntzan. Eta dorrrega hajoian gora, gora, gora, gora itzuli nintzen Etan handinten denbora batera berriro abiatu nintzen babelera. Irit nintzenean babel etzegoen minsasoaren ertzea Mortua zen ezzegoen inor bai paszegoen mutiko bat izena galdetu nion erantzun sidan nonro eta esan nion ba nonro non dira hemen goi jendeak zer gertatu da ez begira hemen antzina dorrea nerekitzen ari sirenean arrotzak basoakaten arrotz hizkuntza iparraldeko marinele iparraldeko mareñera hizkuntza Egoaldeko marinelek Igoaldeko marineren hizkuntza eta albaiteroek albaiteen hizkuntza, eta holan, o, ze ofizio eta ze herrik be eta dorrea hadoian gora gora-gora genhenkoa gora, azarrettzenninzen. Eta eman zien guztiei hizkuntza bakarra. Eta zi danak handana hizkuntza bakarrean hititz egiten ez zuten elkarrusatztzen Arotzek, etzakiten, izpuntza hori. Iparraldeko marimielek ezta ere. Egoaldeko marimielek ezta ere. Eta orduan dorrea. Igozen, igozen eta gelbitu egin za. Nahi duzu, dorrea guraño, igo eta ikusi. Pesanion, bai, nenrot, dorera igo nahi dut. Eta igon ginen bat dorrera, Eta gertu zanan, animalitzo bat bakarra, zebilena torrean. Ta galdetu nion, zein da animalionen izena eta esan zidan zugalinda eta bermiona gertu nintzen. Hau da, bermion zugandilari zugalinda ezapendiako. Ipun hau etorri zitzaidan gogora, udinen italian han izkuntza minorizatuen eh, Batzar batean Han ezatu nuen Erretrorummans hitz egiten zuen emakume bat. Erretro Ruaniraz hitz egiten dutenak hamaboz dira, laster bakar bat be ezt geratuko, ze autopistatak egin da bez. Eto orduan otuiatan mundua amaitzekotan dela geratuko denean bat, bat, bat, bat azkenengo bat, bakarra. Horrek esango dituela munduko azken hitzak. Bere hizkuntza horretan. Ze izkuntza importantia litzateke guk orain. Honezkero jakingo bagenu. Zein hizkuntzetan izango diren azken hitzak. hizkuntza hori ikasteko eta munduan izango diren azken hitzak huertzeko, baina azken hitzok zentzuk izango diran be, ino ez da anegongo zeintzuk izan diren jakiteko. Baina behar bada, historia guztian, ezango, iz, ezan izan diren, eta esan izango diren berba guztien artean, importantenak izango dira. Ze ondamendi horren aurrean, pertsona horrek behar bada, erretro-romanieraz esango du ai, ene edo mai got jenko lastana mai got behar bada ez da inglese izango eta posteriori, priori pentsatuko genuke hori dela munduko hizkuntzarik importantena simbologiaren aldetik Babelgo Dorrearen historia imperialismoa kontatu duen historia da Jakinen. Ze ze zurra da. Kontrakoa zan. Le lenguizazko hizkuntza guztiak eta gero urrengo, taurrengo, taurrengo batasuna latina, eta betora ingelesa edo gure inguruan kastellanoa hola da. Beraz, hainbeste ipuin kontatu dos okerretara nik liburu bat egok. Ofo kritika txarra hartu da bana. Zarra naiz eta ispiluaren kalpea. Klioaren kaltear da. txarto, kontatu doz kuezen tipuinen kalteak. Seipuin kontatu doz kuez hartu esate baterako liburua irakurtzeko dino ispiluarena nor da munduko ederrena. Horrek askotan anorexia da zerbaten gaitu. Ispilua Bueno, hau esan da, eta gaiari eusteko, no, zelan bait, eutzi dotzadalakoan, baina hau pentsaudo kontatzea ipuina, hoez dut kontatu. Babelgoa, belgoa. Bo, kontatu do lehen ingoz. Zezdaki zelan idaz. Gertaera bi literaturas berberiteko Euskal Herrian. Historiari lotuta. Bat, hiri bilduen sorrera edo bilien zorrera. Amairua ama malaudarren mendea, hiribinduen e, artean katea hori sortzen da, zean hori tarpean bideak etabar, eta bar, eta zare horretan, hizkuntza frankoa behar da. Eta hizkuntza franko hori erromantzea da. Izan Nafarroako erromantzea, izan Gaztelako erromantzea, leongoa, bataz bestekuan latinearen ondorengoa. Horrek, duela Zaspire unorte, zazpire unorte, Eroan gintxuen, bueno, nixi menen naiz eta Eroan zituen, euskaldunak Biglosia praktiko batera Hauda izatera, merkataritzako, hizkuntza Eta beste bat, beste dako. Oso, egoera, ona Poliglota izatea, obe ez da Bestela baino esan dugulen, babelen Baina saldu dozkuen ada, monolinguismoa Obea dala ne? E? Karo Hain gauza ilogikoak zineztarazi egin dozku ez, pero dizki gute, ez da erabili. Eta e, beste gertaera importantea euskal literaturas bergagiteko da berrantzizkoa, funtzezkoa da, mila bosteunda berrogeta bosgarren urtea. Mila bosteunda bosgarren urtea nazten da Trentoko kontzilioa. Da kontzilioan, Ibairekin aspaldio nolan imeile, zenio oso pozik nago gazteak egoteaz, Zegastea kasegotia vampirizazio prozesu baten eh baimendu edo silegia bidea emoten dosku odola xurgatzeko eta berzirik egitzeko ze niraldinekoek hegia baino esteko ea hoan danea dana dira dana da eta kritikaren bide berriak miresten dodaz em, Trenton azten da aitormenaren printzipio hori kontzesioa eta bar eta urte horretan hain zuzen be Euskerazko lehenengo liburu imprimitua. Eh, lingua zero hori, nik latinez, latinez, Eta inoiz izotezaten titula de separerena. Urte berean. Beraz. De facto, Euskal literatura posible da urtean, imposible bihurtzen da. Urte berean. Hau da gure tragedia. Iribilduen kontu horrekin batera. Ez tragedia. Ze, Trento, diñoen da? eh? predikazioak eta abar, bideratuko dira tokian tokiko hizkuntzan eta Elizako liburuetan baino ez eta predikazioetan eta bar beste literatura guztiezinezko da hizkuntza horietan harigarria da etorri bilatan bain eh zera herberetako holandako bat eta hiru egunean egon zan nirekin eta ia bertsaletu egin nuen ze peligroso nintzen. eta Se azkenean berak aitortu zidan, ah bai, e, gure aita be friurikoa da, friuleraz hitz egiten du, baina karo nik beti gaitzezi ba, bastertujut eta aitaren liburu guztiak religiozkoak diralako. Jakina, haren hizkuntza be bastertua san eta religiora bideratua. Ordan honekin be egin beharko genuke berriro gure historiaren berrera gorketa bat literaturarena abbeintzat. Ze euskal literatura, zer da, ezistitzen esten ente hori. Izan nahi hori eta ezina. Ze badago beste fenomeno bat euskal literatura, Angel Zelaietak azkartu duena, baina beste guztiek paso egiten dutena, eta hemendik aurrera berotu egin gunez, eta igual gauzago horrak esango dodaz, baina mudu kritikoa eta agirien eta mundu guztiaren aurrean, ez zer reskutatu barik zentzuraren historia egin behar da euskal literatura zitze egiten danean. Beraz, ondorioz, juaristi, beste, beste, eta guztien euskal literatura historia normalizatuak izatuak dira. Ze gure literatura ez da inoiz normal Hori, argi, eta ez da baitatu aldo izaldeko irura karte. Eta ez da inoiz izan hola. Bueno, zeleku dauko erotismoak berez imposible horren barruan seganera ez dugu hizkuntza, Trento mugatu dauala horretara eta orain eskatzen gabiltza erotismoa. Aizuzen ere Trentoren eh aitormen liburuetan gehien persekutatzen dan e, joera edo gaia e, zera pentsat 10 e, e, mandamendu 10 pekatu ez eta pekatuen aldetik seigarrena, ezta? Seigarrena. Zeigarrena haidanez. Eta horroan, ezinezko e, historia bat da gurea. Erotismoarena. Alan da guztibe, misterioa da zelan, Euskaldun, Euskaldistunak, Euskaldun jendeak, iribilduak bere sistema guztiarekin, Trento bere sistema guztiarekin, eta gero sistema politiko guztiekin, segitu izan dauen, Euskara zegin guran, madarikatuko, hori dargitu ez dan misterioa. Zeran eutzi dotzo, jende gaurregunean minoria batek izkuntzeari, eta zeran sortu da amets, zoro hori hogei mendean filosofia beuzkera segiteko. Burutik egon gara. Eta gaurregunean, Windows deko gu euzkeraz. Jende bat, irurogoikoa markadan burutik egon zalako. Burutik eta honetan bat egiten dut Hizi horrekin aspaldi defenditu izan dudana. Suieto politikoa autoeraiki egiten da. Eta honekin gurasoek ondo ulertuko duzuen beste kontu bat esango dut, erotismohas gauzak itzi baina ja, eh zera tartea emondustazue eta aspaldite pentsatzen dudan gauza bat, aipatu da historia eta aipatu da psikologia. Umeak dino, "zun zer ta zu no sarà", dirion. Ni, ni banaiz. Eta barriro. no, Nor zara. Ni, ni banaiz. Euskaldunok esaten dugunean. Banaiz edo bagara. Ez daukagu predikadorik. Predikatua. Otez deklazikoa da. Zuletua. Aditza. Eta predikatua. Eta besteek. Eskatu egiten dozue baina zer. Zara. Guri ukatu egiten jaku esatea, ba naiz, utza. Umeari les. Orduan gara, Euskaldun gaiztoa naiz. Euskaldun zintzoa naiz. Euskaldun okertua naiz, eta beti predikaturen bat. Español, ekesatute. Eh, español, español, español, español. Hau es es da, ez dagoa, sujeturik, ez predikaturik, ez dert. Ez predikatua español. Ez es predikatua da hori. Zer da hori? Sujetua da. ¿Soy español? Pero o sea, tú eres español y tú, yo vasco, como vasco, vasco qué? Vasco qué? Dame un predicado, predícame algo. Eta hortik dator, nireuste psikologiaren aldot, aldetik etaren fenomenoa. Eta le lenguakoak, ezinbestez esan beharra zer naizen, ba naiz zer Existentzia frogatzen da terrorista basara, basara eta psikologiari aplikaturik eta umeen kasura zerain honetan nabil umeak dakigun moduan psikologiaren arlotik gaiztakeriek egiten daur batzuk zateko ahi ze gaiztua zaren predikatua existentzaren afirmazioa ez da berez existente izatea zeho izatea baino zeho izatea da kontua eta zertara zarazu baini honetara naiz Eta zu zetara zaraba, ni honetara naiz. Eta zu, ni ez zetara bez, ni ni ba naiz. Eta kiko. Edo ni neu naiz. Galtzen ari dan, euskarearen barruan, intentsiboaren forma. Espainolaren eraginoren da, ni naiz. Eta zu no zaraba, ni ez ni ez neu. Ala nero ni. Intentsibo, intentsibo beha galtzen hizkuntza ideologia da. jakina, Eta egitura guztiak ideologizatuta dagoz, maitalen kasuan egiturari peligrosoena, baldintze hipotetikoa da. Zure bikotekia erdekien, ez inoiz esan, dirua izango banu hau egingo dute. <tose> Ze <tose> sortuko da eskotabai da eta duriurik ezta bazu, zerre gingo zen eta behar bada dator, egitu zen